І Валерії спало на думку, що цілком можливо Нінчин пупсик – то Оленчин син. Хоча Нінка казала, ніби її пупсик у неї і працює, а Оленчин син нібито працює із взуттям. Але все ж можливо. Засинаючи у світлі вбогого зимового світання на дивані у вітальні, подумала Валерія в цьому заплутаному багатовимірному місті, де шляхи одних людей химерно перетинаються, а інших ніколи не зустрічаються і навіть не зближуються ніколи. Хоч сім по сім років живи, хоч двічі сім по сім. Але відіспатися не пощастило. Знову телефонний дзвінок. Це дочка. Ти вже зібралася в дорогу, мамо? Буду збиратися ввечері, а зараз хочу трохи поспати. Я всю ніч гуляла по місту з молодиком. Ха, я ж тобі казала, мамо, зараз продовжили жіночий вік. На своїй землі. Уже третій тиждень син не встає з ліжка а коли вона входить до його кімнати, кладе подушку на обличчя, не ходить до університету, нічого не їсть. Стало ще гірше, ніж було. А було так, що син привів жити дівчину. Вночі вона десь працювала, вдень спала або сонно тинялася по хаті. Чемно віталася і поспішала зникнути в синовій кімнаті, коли вони наштовхувалися одна на одну у тісному коридорчику. «Та ви її!» – порадила їй подруга на роботі. «Ти на своїй землі! Ти маєш право на свою кухню і на свій клозет, і щоб у ванні не тхнуло сукою!» Вона вже давно думала про це і коли за дверей синової кімнати лунав притишений щасливий сміх, воскресало її нетривала подружня життя, якого вона не згадувала багато років. Вони також жили у двокімнатному помешканні. В одній кімнаті вони з чоловіком, а в іншій – його мати. Одного дня – Свикруха вказала їй на брудну кухонну плиту зі словами «Не чупара! В нашому домі такого не було і не буде! Збирай речі, йди додому!» І вона пішла. Зібрала речі і повернулася до мами. Чоловік не прийшов за нею ні на наступний день, ні через тиждень, ні через місяць. А вони ж були одружені. І ще довго по тому вважалися одруженими. А тут просто дівчина, не дружина. І тарілку не завжди за собою помиє, і чашку із кавовою гущею, буває, залишить. Ні, подруга права. Тож, коли одного разу дівчина повернулася зі своєї нічної роботи а син уже пішов на заняття, вона зустріла її словами. «Послухайте, дорогенька, ви ходите сюди, як до себе додому, а це зовсім не ваш дім». Дівчина зайшла до синової кімнати, але дверей не причинила. Щоби мати бачила, вона не лягла спати, а збирає речі. Коли дівчина стала на порозі з рюкзаком на плечі і сумкою в руці, вона побачила, що та ледве стоїть на ногах, і запропонувала їй відіспатися, а вже потім іти. Але дівчина похитала головою та простягла їй ключ від вхідних дверей. Мати пішла на роботу з відчуттям виконаного обов'язку. Вона тоді ще не знала, що в сина виросте така велика потворна щетина. Проваляться очі, що в хаті засмердить розпачливим немитим мужиком, куди гірше, ніж нещодавно віяло дівочими дезодорантами. Ну як? Купила козу? Продала козу? Відчула? «Наново раді з життя», – спитала подруга. «Що? Лежить і не їсть? Та вилай його, щоб він знав, хто в домі мати, хто син, а хто хвойда. А хочеш я поговорю з ним?» «Ну, хлопче, через якусь дівку зводиш і себе, і матір зі світу. То як тобі не соромно? Ти ж поглянь на себе, поглянь на матір». «Вона працювати не може, а ти тут лежиш, як колода!» – кричала подруга матері під дверима синової кімнати.